То не мав права хворіти, щонайменше зараз. І він здивовано дивився, як швидко подовжується й гостіше у тіні, позначають стрімкий плин часу, байдужого до старого чоловіка, його самотності та болю. Вона дивився на посуд, сам себе подумки, запевняючи в необхідності вечері хоча б найлегшої. Врешті звикнув, підійшов до печі, постояв, розмірковуючи, але так і не наважився нічого торкнутися. Випив лише кварту води і важко почовгав до ліжка. Відчув себе страшенно змореним. Загасив світло і ліг, не роздягаючись, лише скинув черевики. Ніч була теплою і дуже темною. Не видно було ні місяця, ні зір. Свіже повітря вільно впливало до кімнати, несучи з собою пахощі нічних квітів і відгомін легкого шелесту, гілок та листя. Вітерець надвору не був холодним, і Валерій вирішив не накриватися кодрою, аж доки не відчує розсяної прохолоди. Лежав і чекав на сон, слухав, як вітер з півночі посилився, а потім припинився зовсім. Здавалося, ніби й не засинав, та через деякий час помітив, що квадрат вікна помалу з чорнельно-чорного перетворився на сірий, і на сході з'явилися зірки. І він думав про чужі зірки, які доводилося бачити в інших краях, про своє минуле і не помітив, як думками звернувся до Галини. Уявив собі, як лежить вона самотньо в кімнаті, схожій на дитячу. Спробував угадати, чи спить вона, а чи так само, як і він, розглядає перед цим танковим, зірки. І відчував, що засинає. Почув далекий стовкіт коліс і посвист пасажирського потяга з берегу Мета. Затуманена свідомість перенесла його в той потяг, який також рано вранці віз його до Чернівців, де він міг зустрічатися з Галиною на другому поверсі старого корпусу університету. Коли саме це було, він уже не пам'ятав, та це його і не хвилювало. Зате пам'ятав, що тоді його пройняло таке бажання, що годі було втриматись. Вона стояла спиною до сонця, і її жовте плаття просвічувалося наскрізь, відкриваючи стрункі ноги. Вона їла суниці з його городу, сміялася і говорила, що не завадило б цій суниці і помити на всяк випадок. А Він не міг вимовити й слова. Стояв тремтів і думав лише про одне – Невже тут не можна знайти якогось закапелка, де можна було б зачинитись удвох? Хіба зайти до Лаборантської, до Сашка Огуя? Ні, туди вона не погодиться піти. Що ж робити? думав він, натужно ковтаючи слину і не чуючи навіть її веселого сміху? Яке вона чудо і який я дурень? А вголос мовив. «Поїдемо за місто, на природу». Молодість жвава на вигадки, і вона допомагала їм знайти вихід, можливо, навіть там таки, в університеті, а можливо, поряд у парку Шевченка. Валерій не пам'ятав подробиць, пам'ятав лише жадобу і поспіх, які зникали так само раптово, як і з'являлися. І він затихав розслаблено, відчуваючи, що руки його пахнуть сирою картоплею, і йому було хороше. Вона зніяковіло ховала своє обличчя у нього на грудях, а він був гордим і щасливим, знаючи, що цей запах мокрої, теплої коряви є запахом того праху, з якого виникла людина. Колись, дуже давно. Відчував себе творцем, і це відчуття окрилювало. Це був сон молодої людини, і старому чоловікові він не приніс ні задоволення, ні заспокоєння, залишивши по собі.